شیطانا نولی مفززات یرات زاجرام د دې درواړو صفاتونو نه مراد ملایکی دي حضرتان ترجمه کوي واسطات صفان قسم دې 파راملاکو چې صف صف ولاری د خدای د حکم یا د خدای د عبادت لپاره د خدای حکم چې ورتورونکی کیږي ټول صف ولاړې په انتظار کې د خدای आवाज وور نو دی دا وزاره اخلاصي لا سی او شران شروع شلکه خانه لچ زم دې سره خلاص ایا د بے خودی حالت پیناش حتا اذا فز یان قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق والعلی الکبیر چې به خودی تلاړ شي او بلته وی خدای سوې نا غډېری مقربه د دربار د خدای وای وی خدای د و ما د خدای د حکم پاوریدو کې صف صف فلاری یا د خدای عبادت ته صف صف فلاری ملائکیم صف صف درېږي د دربار جهان سردار خپل امهات واي په مانزه صف صف خدري کې نه برابر لکه ملایکی چې د خدای دربار کې وراړي په خدایس ملایکی څنګه وراړي په ملایکی څنګه وراړي میاں سکارفانی نو پریدي سفيني وي کوګني او لمبي سفونو پر کوي پرمبو سفونو کې زين پری اول وبسړې لمبي پر کوي به به به نو خدای په علیکم قسم فرچ دی صف صف د خدای د حکم په انتظار کې او د خدای د عبادت د فارونهړي فزاجرات زجرن دیولی مار بغا دیتے ہیں شیطان کو تختیز غلیک شیطانان او سرست مبیان ناشې چې شه ملایکی خبره کوي یو شیطانان مو نزدیکی او ور تکدینو دی ور پس شهاب خوش نفزالیہ ذکرن او فتا علیاہ ذکرن تالیات ذکران دومانه کومه لیکو په صفات اوان چې دی په خپل د خدای ذکر کوي په قرآن شریف کې ولې 100 بار کې ملګرو په بیان کرا دي یسبحون الیل و النهار لا یفترون سبابګه د خدای ذکر کوي نو فتالیات ذکران لولی د خپل ذکر یاوه مېما ما نه فتالیات ذکرم روري پیغام د خدای د طرفه د نصيحت ذ کدا ملائکو په واسطه پیغمبرانو ته حکما ترارسي ناغه ملائکی چې صف صف وړاندې خدای ته شیطانانو غلای او د هغې حکمات مخلوقات ترارسي زماده په غو ملائکو پسند ان الهکم لو واحد زماده په دې ملائکو قسمې چې د ادري صفته لري چې تاسو یو خدای دې ګورئ ملائکی خدایان نه نا پیریان، نا دیوان، نا سبلسو شکر نا دون خبر حل شد دینا مراد سوک تی نو سوک مومنانی آدئی، نو گزار سوک مجاہدان مومنانی آدئی سوک ملیکی آدئی ظاہر دا ملیکو مانا نا دون بے خبر حل شد شکر دی مراد تینا ملیکی دی خود پاک پاک پاک ملیکو قسم خوڑ لی دی او دا اگی ادری صفت بایان کرد دم سوال نه چې خدای قسم ملي <سؤال> خوري قسم خدا کمزوري سړی کار چې او باڅی د چا پروان لري نو قسم مردا سلام کوڅو کی مونکي کنه مانی هغه باڅه نو زمونږ علما نو خدای پاک پر خپل مخلوق به اندازي شفقت لري رحمت لري نو خدای پاک د خپل <سؤال> مخلوق په نرم اسلوب په هکل <سؤال> طریقه پيول <سؤال> غاړي د دې د اطمینان لپاره ورته قسم کړی دګا قسم اورې دو سر د طریقې مینان نش... خدا خدای یو د یو قسم اورې د خدای په قسم مختلف راغله دی یو فول دا خدای په اخ او سکر دې چې تم مس قسم پا. نو خدای په دښ په خدای په خلق سره په طریقې خبرې کوي چې خلک به خفيږي او خلق تایتمینه ام ناشی نو دا ایتمینه ام دا پارا ورتخده قسم پری کلا پی گوانم الله و انه لا اله الا هو والملائکه طول العلم قائمان بالقسط طول مخلوق دخلی دا یوالی گوهی گئی او کله ورتخده قسم پری سړی چې چی دعوه یا با پیش پیشکی یا با قسم نو نو گوانم مرتخده پیشکی او قسم ګوا ورتاول خپل ځان کي وي تخ خپل ځان ته وګور. ستا ځان د خدای د پیژندویو کتاب دی کتاونس. مه ورته دې اطراف ته وګور. یو لري ستا د انوارتا اسمان تاسو ورتا. دا ټول د خدای د استیو د نو ګواندي. نبي ورته قسمم غري نبارت ري خواندي خدای پاک په خپل لحم او شفقت سره دا خپل مخلوق مطمئن کول غوري. خوې قسم دې چې ورستا سو یو خدای. دریم خبره اره چې خدای په مخلوق قسم وکړي قسم خلک باغچا خوري چې دا غو نه زیات د کم باندې قسم قسم نه او قسم خوراک باغچا کیږي چې داغه پدړ کې ستادومره تعظیمی چې ستادړ کې دای دا کز د نن پدرو غالم نه ما دی غرق داغه نو امید د خیر لاره د اسبابونه بالاتر یاد زر الله لکه خدای په نوم چې قسم وکړي <متلاب> دا دا دا دا نو مطلبدار کوم د خدای نومه په دروغ غشتې د نومه دې زلي غرش دي. نو خدای په خدا, خدا خبره د چانه لري نه نو خدای نه لوي سوچتا نو خدای پاک نه قسم پری په مخلوق یو وزه کې قران شریف کې خدای پاک په پا خپل پا پا ځان قسم جوړول ای وربي قل ای وربي انه لحق من اسلام انکم تنف نو اوس زهینو کې خدای پاک په پا خپل پا صفاتونو قسم جوړولې وَنَفْسٍ مَّمَا سَوَّاهَا قَالَهَا مَهَا بُجُرَاهَا وَتَقْوَاهَا استاذ دین کی خدای پاک پر پا مخلوقات قسم کھڑللی نشی پخپل دان قسم مخریو په صفات او سرګن لاله دکه خدای ما نے قسم کړل کی خو چې په مخلوق قسم مخرینو مخلوق کی له حضور پاومرم خدای قسم کړللی لام رکین نہم لفی سکرتہم یامہون سا په جنمه نے قسم د پکوې تورم قسم پڑھلې و او کتاب مستورم في رق منشور تمامه پکوې تور قسم وي بعضی سذنو باندې چې قسم فري هغه مخلوق ته داغي غشان خي چې داله دې دا اسمت لائق دي د قدی په حق خدا ګمان سکني شي کو لري چې کنه خدای دي دیری یا خدای نه چانه اميد د خیر او د شر لري حقیقت دا دغه مخلوق ته داري غشان خو دل قواړي چې د حضور د ذات ملوي ذات نشتا خدای نه د یو پیغمبر په عمر قسم نه پړلې ازمن د پیغمبر په عمر قسم خري نامرغا لحیاته کا ستا په می د قسمی نو داري لووالت اشاره کلداгыз احناف او خر ته اشاره لك خو نه په انزر قسم پړلې او تین و زيتون و تور سینین و هاذ البلد الامین 라마니 파 تین پر انزر قسمي او پا زیتون د انزر کا فائدې در توقع مواد زيتون نو حیران مشي خدای د دې غ خيرات او برکات او تا نه فوته اشاره خدای په قسم خري والعديات ذبحا فلموريات قطعن فلمغيرات سمحه دا اسنه زياد فائدمن ساري وسی منت مخلوقات کي جي قسم خري یا دا غيل ويوالي ته اشاره یا يا دا غي خيرات او برکات دا قسم حقیقت کې دا سيزونه یادې عاشان مرشان ساي وي په حقیقت کې دي توعد استشهاد و نه دا قسم یعنی دا سيزونه چې خدای یادی دا دا گواه په شکل پیش کوي سدا گواه دا گواه دا گواه گوا گوا و خام معلومات تعبیر په قسم کې سلوره ما دا قسم او د دا داوي دا دا سم مناسبه دا جواب قسم داوی او دا قسم دلیلی خدای وی زمانه پملایکو قسمی چې خدای میو دی نو لملاکو دا, دا قسم او دا خدای دا یو والی جوړsede مناسبت sene داوا دا, دا, دا چې خدای یو دی او دلیل دا دی چې زمانه پخپلو ملایفو قسمین نو تفسیری کبیر کې لیکي کی دا جواب قسم داوی او دا قسم دلیلی یعنی دا خدای خیر چدا کم سزون تا تاس خدایانو اے دا خطون دا خدای دربار کی صف بستہ ولانی دا خدای په حکم باندې شیطانانو کولای دا خدای په حکم ذکر او تلاوت کای نو یو هر مخلوق چې هغه خدای ته خپل عاجزی پیش کای او خدای ته خپل بندگی پیش کای دا خپل گوی د د خبره چې خدای یاد زکه چې دغه تاسو شریکان کړی وي او غوی مونږ د عبادت کو نو خدای سوس یو شو ګلری شو د چې چاته د خدای شریک وي او هغه شریک دوي چې نه خدای یوه دي نو په خپل دلیل استا په مخدره پريوت نو ایتاس ملائکی خدای کړي نه او ملائکی په خدای ته سر به دي نو کدا عام د خدای خبره به مانه کنه او هغه ټول خدای ته سر به دي نو خدایان د خدای دی او دلیل له وې قسم صف قسمدي پهه مالکو چې چه پهلارې د خ دروا کې ف داجرراتې زجر غ تخت شي شي طرانو ل فغلوو سره ف تعالاتې ذكرران للی ذکر پ غبارانو ته یا للی تصبی او تقد قسم ان الاه کوملهاحن چې ب ش ستا سفری ګو خو بل خ ته سر به زمرا انسان قیممت حجت کا. انسان کا نی تصدیق کړي انسان بادشاہ تصدیق کړي انسانونه انسان خبر تکړي خدای پاک ورته وي ګوري دا ਸਰبستره پغالوی خدای تخکدکه بولتاه منش کرک نه انسان قیمتي حجت ګن ان الهکم لو واحد استاسف نیبر یو خلنه رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق توحید در ربوبیت همیشه دلیل ده توحید د اولوہیتی فالون کی رب د اسمانونو دظمکو دے اپمیند د دیوالو کی چې سدي او رب الماسارک او د انوار پریواتو د انوار ختم مالک ته د مشرق او د مغرب مالک هغه دی د اسمانونو دظمکو مالک هغه دی نو د خدا د عبادت لایق مغه په کار دی که بل سو د اسمانونو دظمکو په دې منځ کې چې کائنات دي ل پیدا کونکې بل وینو ټیکتا غته سجدا اګه دې پیدا کوونکی یو خدای ویده وی بمنل چې دا غټ د انمر چا پیدا کړی دی, دی دا چا پیدا کړی دی چا پیدا کړی دی ریبو دا خدای پیدا کړی دی به خچ دا منه چې دا کائنات خدای پیدا کړی د نو سجدا ولې بونځه تا کوي ځناونه رم بصما تیوالر دا کلی خدای پالونکې د اسمانونو دی ولز عود دی ما بین هم هم پمن چې سدي موږ ټول پکې را و رب المشارق رب مشرقون و د مغربون ان ازیده قدرت ناخدن تکا ایدا چاکری دي ان ازین سمات دنیا بزینتن الکواکب مو خشتکړی دي د انزدی اسمان او د ول یو جمع غټم پکې جوړ کړی دا نن چې کټې پروتې اسمان ته ګوره یو یو منظر بخپوله وین حیران نشي دا دستور نه زانه چا جوړ کړ دا, دا درنو د چي ستوره د اسمان کې و مون تا طرف تخکاری کنه لکه دا طول چ... دا پا چت کی دی چت کیسن ننو تی خونو دی چت دلان دی دی چت پی خکول اخکاری رادونو بانی دا طول چت خکول اخکاری نمون خشتکڑی دی دانیز دی په پا دول دستورو ستوریم پاکی یوزلند رو خان خندانی پیدا کردی دی ٹک کل شیطان مارد دا استورم ګرځول دي ذریعہ د حفاظت د هر شیطان سره شیطانان چې ورخیږي استوره پیرا را, را غزار شي هغه استوره کم دی امه رست راش لا يسمعون الملائکه علی دی غق نشي کې قوده یغلوی مجلس خبره معنا چې ملائکه ناس دي او خبرې کوي دا اند فیصله او په واره کې شیطانان هغه غق نشي کې قوده ولی ويقذفون من کل جانب وی وشتلکی گی دارا رخنا دحوراً دا شرل دا پارا و لهم عذاب و معصب وی دا پارا یو عذاب د همین شه دائم شیطانان چی ور نزدی شی مخی بے ملیکو تا وکی خودو حضور د پیدایش دا نه وی چی نزدی شی اول رسیدین شیو چې رسی نو شحاب ساقی برپسراش ایلا من خطفا لخطفا مگر که یو پکیو تختی یو تختول یو خبر رو تختی فقط بهشهونه صاخب هغه په سره شي یو بصر کې شلوون کې سوزغون کې پهخوافل اسپرانو بروي دشاې صاخب دا شغلې دا چې لاړ شي دا, دا, دا په میبزی کې د ستاسو په کتابونو کې چې دا, دا, دا, دا دی نه دخانېسهلاړه شي او برا نارې طبه د هغ سره چ غړ لږې یوځ شي نوپغبانې وو لګې نو دا س شط را شي دا موجود فلسی دا خبرې با تیکي دي او برا دور طبقه نشت دار در او خبرانه خوب او اوس دنه او ای شعاب ساقیب داستوری ده دا ده پخپل در مرنه دا, دا, دا برا گرزی چاپیره گردی بازی دینو کرا پروتی دی. ده پا در لسمه گست بانده او پویشتم نومبر بانده اکثر دارا پوزی پزمکن دا دویچی خلی نسان خیده ای ناکثر د ده فازد دپارا یو خاص جامعه ورته وستی ام دا گست دپار ام دا ده شعاب س ګنزیاه تاویګي اره نه کوي دا چې کا نه راو دا چې ښکار شي دا کراسته بل بلګټي سر راشي نا غره نه کوي نو راپوته دې نه غټي ان تاسو کې خدای دا په شیطان بسور شي او يخزفونا من كل لا يسمعون الى الملائله الا دي غنشي کې خدای بره مجلستان و یقطفن زکات ویشتل کیږي من کل جانه من د هر اڑخنه د حضورن د شړلو زغلولو د پاړه ولهم عذاب دے دنیا کې څه لګته او اخرت کې دار ما دې نیمګړه اغه لګي خو هغه خبره بلته ورسی دا حضور پاک دا شیاطین دا څولر ګته دا سیکلې په دې چې خبره ووري د پسې خو شهاب صاحب راشینو کله د دې امت تلانی چې دې ختم شي نو خبر هم لړل خله دې ده تراو وراسی دی ولنجي رب به خبر ور رسولان کاهن تا کاهن دا جوګیانی چا اند خبر حال وای یو خبر په کریستی یا غواره سره یو کمسل نور زیات کی نو خلک دا یوینه د یوی د وجه نه یو کم سن یقین کوي نو په دې خلک ګمراټه وی الا من خطف الخطفا مگر که یو تختي پکې یو تختول یو خبر او تختي فعد به شهام و ثاقب ور پسې شی او استوري شلون نا باقی بات پمې سالنه یو عالم له چا داوات کړي نو دې مجبورا کړي بلله جماعت ترڅو فرانچا مقرګ کړي نه هغه شیخ احمد علما او طلاب بلش راونه سالله پخې ده اوسم ده بل دین عالم سب میټنګونه ده الحمدلله رب العالمین سورۃ پرسر کې خدای پاک په علیکم قسم خورلېو چې شیخ فاس و خده یو ده دا ملیکی طولی سر بسجود او صحبنده د خده په دربار کی ولی ملیکی دا خده لونه ندی او نا خده پاک سره شریکان دی دا اسمانون او د مشرق او د مغرب مالک خده ده او دا دی ظلم د روخان و سطور و پیداکون کی خده ده, ده خده نا پس وای پس تفتهم تپوسو که پیغمبر دا دینا اهم اشد و خلقا ام من خلقنا وی سختی پا مضبوطیا کې او کدا چې ما پیدا کردی نور مخلوقات نور بی مخلوق تی اسمان بی مخلوق تی غرونه مضبوط مخلوق تی او کدوی نو چه خده دا غرغر زلم رو خان اسطور اخکل مزیدار پیدا کردی او غٹ اسمانو نو از مکه غرونه نو دا انسان دوپاره پیدا کول ورته څنګه باندې نو انت مشرد فاستتهم تتپوسو کد دینه اهم عشد خلقان به سختي په پیدا کول کی مضبوطتي په پیدا اوخه امن خلقنا او کد نور سيزونه چې ما پیدا کړی وی وی یو ډیر کمزور شی نه انا خلقناهم من تین اللاذب مون پیدا کړی د انسان د هټه مایننه مختیدون کنا انسان <سؤال> د خ نه پیدا دی اوګټه د سنادان مر به سنا نه چې ما د دومره لوي مخلوق پیدا کړي دی دا کمزور انسان دوباره نشم نهشن پیدا انسان اول د دمله سلام یاد یا هغه د خټ نه پیدا او مونږ پول د خټونه پیدا دکهکه سری دانان ته سووج کې انسان د پلار د نف نه پیدا کی او نطف د ونی نه جوړیږي او نه د غضا نه جوړي کي او غذاهې پر ملیو ټ معټرو تهئ بټی دي او بودی د خبر نه جوړی خاور او بودی یو کی بل عجبت او خرون بلک تعجب کې تدویپ وره چې تمره کوله دلائل وی اور یو وی ونه مانی او یاسرون او دې ټاپ وره ټوب کې ته د وین تعجب کې تدوی د بي وخت یانه او دې ټاپ وره ټوک کې او اذا ذکروا لا ذکرون ها چې دوی ته نسيت بیان شي نسيت نه اخلی تن او, او چ نستا یو معجزه ی تفریرونمللاندې کو پوره پور خان ورپور وقالو ووي د معجزې په با کې دا یو جادو د پیبرې خبرې نهري ځکه پیغمبرې ورته ور بیا بیا بی نورې خبرې منې وقالو و انها دا لاسه مین دا معجزی یو ص د سرګان بیا دا و دایر دی او نورې خبرې به د دې خبري ایدارم اتنا و کننا تراما خچ منگ او دوباره خورشو و ایدارم خورشو و دوکشو این نال مبعوثون آیا منگ دوباره جمدی کی گو او آباؤنا الاولون او یاز منگ مشاران پلاران نیکونا دا به دوباره جمدی کی تو ورتوی او قل نعم او دوباره با جمدی کی گئ و انتم داخیرون تاسو با بید زلیل اگر قیمت راتلال خوریتا صدی دوبارا جمدی کول فینما هیا زجرتم واحدا دا قیمت راتلال یون آسابی چگوا بای فیداهم یندرون دیبا بید قشان حج بگوری د قشان بگوری دیبا ای خداقا دا قیمت رزوا وقالو بیبا بای یا وی لنا اے افسوس هادا یوم الدین دا خو پرشتیا د قیمت رزوا خدای پاک باوی او هادا یوم الفصل اللذی کنتم بیتو کذیبوام دا غوستا فیصلی روزد چی تاسو نمانالا دو سرالا خدای پاک باوی دا روان که اوس احشراللذین از ولم و از هم روان که دا را جمع که دا او دا بیحم مشرب خلق یعنی زناکار دا زناکان و سره صدخواره دا صدخوارو سره سکان دا سکان و سره هیسایان دا هیسایان سره شی یغان د شی یغان مردانو سره نو داروان کې د خپل هم مشر مخلق اخشرل زینه ظلم روان کې د ظالمان او هم او بیسرخ خپل جوړې خلک او ما كانوا يعبدون او د دوی هغه خدایان هم سره روان کې انغه سيزونه چې دوی عبادت کو روان کې د کوم سيزونه چې دوی عبادت کو من دون الله علی او فحدوهم دی روان که الى سراط الجحیم پلار دا دوزخ انی غلار دا دوزخ روان که وقفوهم اوید روی مخ که انہم مسئولون بین با مخ که تپوز کی گی تپوز پتی دا سپکوالی دا پارا که پلار بورتویلی گدری گئی تاسو چاگا دنیا کی باویدابا مخلاصین وخلاص دی کی کنا مالکم لا تناثرون ولی دا یوب الامداد نکره بل هم اليوم مستسلمون بلکه طول با دغا وقتی گردن نهاده سرونه با اخکته مستسلم دیتو ایچه سر اخکته ایچه سیب بس سنیشوین طول با گردن نهاده بیبا یوبلتو یزالیمانو نالا پاتو والا با لیڈرانو تارم او لیڈران با نور و لیڈرانو تارم و آخ مالا بادو مالا یا تسالون مخ با کی یوبلتا چه تپوسونا با کئی يعني يوبلتا بمتوجيشي اوارتا بوهي قالوا وعيبا انكم كنتم تاتونانان اليمين تاسو دي لیدران و ظالمانو تبوهي یا ظالمانو تاسو براتلل منتا پخی ترا دعرابي محاورة دا پخیراتلل مطلب دا چه پزور باندين منتا دا غکدیو پزور کو. یا تاتونانان اليمين تاسو براتلل کرون منتا پا قسمونو سرا قسمونو بمخوڑل چه دا دي چه سوی دا دروغ نینکم تاسو کنتم تاتوننان یمین تاسو براتلی مونگ تا پخیده رخ اغیبو ارتسو گوی قالو بل <سؤال> لم <سؤال> تکونو مومنین اغیبوی تاسو پخپلا مومنان نوی وما کانان نا علیکم من سلطان زمونگ نو پا تاسو زور مونگ پا تاسو زور نا مکرده بل کنتم قومن پا تاسو پخپلا وی قوم سرکشن په کا لنا کولو فیصله شووس په مونږبانې د نا د خپل هغه سابت ته شو ان نهلهذا کو مونږون ک دذانا کو مونږ تاسمګمره کړی ان کونا اومونږ پپلم من پهپلم ګرو تاسم گمرا کړی خو په زور نه کړي خدا وي ف نه هم دا کافران مټول په دغه وسف العذاب مشترکون فالعذاب کې سره شریکي دا مټول 파ټیولي ډرامټول په دوزخ کې پروت دي ان كذلك نفلو بالمجرمين موږ با هم کوم داسې مجرمانو سره یعنی مشران او کشران ټول په دوزخ تاجه ان هم داخل کیو کانو دی اذا قيل لهم لا اله الا الله تدوي تبوي لشكرت لا اله الا الله بغیر د خداینا بل سوک لائق دا عبادت نشتا نو دیبا سوی بی استکبرون دیبا تکبر کا و یقولون او دیبا پا جواب کیوئی ائنا لتارکو آلحتنا شاعر مجنون من پریدو خپل خدایان په یو شاعر لیوانی پا وجا دا خو شاعر د لیوانی د حضور پاک بیانو ای من د خپل خدایان د مور پلار طریقہ دا دی شاعر مجنون دا وجن پریدو خدایو اینا شاعر دی مجنون دی بل جاء بالحق درات لل کردی تاسو تا حق دعوت و پیغام سار و صدق المرسلین او دیت تستیخ قید پا خانو پیغمبران کم پیغمبران چې سر و غدم روری دی انکم لذاق قلن تاسو باس دا عرب و تخیطا تاسو باس او سا که عذاب در ناک و ما تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو لبدل ندر کیگی مگر دخپل عملونو دخده دا طرف اس زیادی نشتا الا عباد الله المخلصين مگر بچ په پتاسه کې د خدای بندگان مخلصان مؤمنه اولای کله هم ریسه معلوم دیني کان د پارب يوم معلوم رزقي معلوم رزق معنی چې په مختلفو صورتونو کې رسته بیان شې وي په مختلفو زګینو یا معلوم دا داتې سبا وبېګابه یا مالومان یقینی ذی دپار یقینی رزق دې د دنیا رزق یقینی نه اوس با کچالوټې پرخره پتن لګی چې سار بټ کچالوټې پر دې نسب کی کنه اوس با غوروخه سال لبا یاره جنت کنا خبر نشته هنیک له هم رسالم ذی دپار بر رزق یقینی اقبسی فواکه میوه بې فواکه د قنسیستوي میوه مټۍ زلوبه سموسې چې بنیادی غذانه علماوی دا جنت جوړې چرته غن ضرورت نه ده هغه دا شوق کله کا حاجت نشته نو چې څو خوینه مزید لپاره به خره شوق وې د خدای حاجت بني دا جنت جوړې دنیا کیږي د دنیا جنه بغیر د جوړې نه پاین جنت کدا خبرې نشته نا با ټول فوایکی وی د مزید زنه وای مټایان وای زلو مې و هم مکرمون او دی با عزت مندی یعنی دا میوی او خودا قیمتی سیزو نا با اسی نا پیش کی گی ملما دا ملما پا عزت کی تش روڑای بانوار که دا غی عزت بان کی وهم مکرمون دی با خبا عزت باندی پال لکی گی فی جنات النائیم دا خوشالو پا جنتونو کی علا سرورم متقابلین پا تختونو بناستیو بلتمخامخ پا کرسو پا صوفا سیتونو یو بلته به محخامه داسې دیری به چې شاقیي به نه سو عالماوي داسې کوص چر تهته بره وړي لکه پهخوا خلکو نااشنا ګلی غس و چې څوک چا سره خبرې پر کل دا نورو کې به دومره طاقې غګونو او خبرو کې چې خبرې بهي ونی وه داسې ب ندي لکه یو بلته مخامه یو بل سره بهاستې یوپ په علی هم ګرزول به کېدي شي په دو کاې معین د خاال او صافو یا دا خالص شراب کاس بای ما این معنی خالص شراب بای صاف بای دعا تک سپین بای لذت اللی شاربین خوندور بای دست کنکو دا پار گرزی با پیسو کلکان خشتا دا سلکا مرغلره دا سورت دهر کری لا پیها قولن نباغ شراب و کسافتی سرخوگی با پکینی دا خیط در په پکینی دا شراب و بدبوئی وی دنیا کې کچایلی دلی اغیی که بدبوئی نیشتا لا تی آغانون نبا غیی که دا سر چکری ولا همانها اون زفون نبا دوی پا غیی بانده مدهو شکیگی کی. د اقل دا سڑی نلاشی شراب و بانده با سڑی بیاق لکیگی نا دنیا کې چې شراب سڑیوز کی او ڈنگ ناری کې باده لاشی هم پیگی نا پازان کھا. ز یو د زی کې ناز دم د کندار سره د مورټم نزمون په چاڅد کې یو خاناکي را کوښ <laughs> خان دې میاله زلمه تکس بین جامه او سټیبل سړیزر نوکر دوشو دا, دا لاس نیو نیو دا سره پیډه دا پرتګیټون دا د سمارتی لړنه نه ما وین سان دې نه جوړه وي نو چې اتمې دا ولې و دا د فرانکی زری دې ما دا ولې و دې نه شک ما ان لله و انا اليه راجع قسم دې دې د دنیا شرم دې اخرت پاتې نه پروت یان مې دې دې داسې دګيګي دګيګي خوزي حرفي درس چیرې را پروزي پاوې نه کې کباړې تلا مردار به وينه پراته په پنجاب نه راځي نه مردار پراته سوکي موږې نه کا په منسبي دلته دې ګرجي سره ناشته هم بل نه یو انسپکټر پولیس رواني ولو سرمدوم ریوار او تانې ته دا دل تیادا جوڑا کڑی دا مخاما زمان دا جان و سیوان و قامتا مخاما نا پوڑر یا نناس که نا کدیولی دا آغاز مردار چی دل تخلق مازیتا ادری گی دل تراشی چپل مپل پوٹ بیا یوزن می پی انسپیکٹر دوم را سخوار بس بیا پا کی رازی سر کوزی آغاز خدا یا نور بیگلت دارد ناشا دیر گنده شید نلافی آغانون دا جنت پا شرابو که بدا سر چکرنی ولا هم انها اندفون نبا دوی پاغی باندی مدهوشکی بیاقلکی گی بنا دا بای و اندهم قاسراتو طرف وی سر بخشتخز ناس دی قاسراتو طرف نظرون بیخکت ای دا حیانا حیاناکی خزو بای دا باق استرگی چروکی دار باپ باندې باندی گرزی دا بیخیان دا بدا خیامت پر لکه دا مردارو خو په لی دا خضی صفت حیارا نو قاسی رات و تا حیارا بیستر گیخ کتای یا واع یا صرف خواندان بانده بینظاری قسم دی دا جنت خضی بوووی دا خوپل خوانده بووی وی زمون دی دا خودی پلوی ای قسمی چی مواس ستاسو نخکولی ان مخلوق ماندلی دل دوم را بارت اخکولی او جنتی با خودی اخکولی پیدا گیا نو آغی بل سوکسکی يا ويندهم قاسرات الطر داس خذبه چې د خاوندانو نظرونه وخت تکای زکه د خاوند پر نظر کې بد دینه خشته خزنی په مختزم کې نه بل چاټې پر او کچالان سگه ويندهم قاسرات الطر دي سره بداسه خذي قاسرات الطر چې نظرونه به وختای عین لاټو سترګو آنا لا چچه سترګې فنکای عین د عینا جما کان دا ګوره چې خدای د یو سی صفات تینا راغو سمورې خدای د دنیا د خو صفت نه لیکړې اودا لري یو کر کأن نہون نہ باید مکنون دا سی بخکلی لکا گے چې په وذرو کې پټه اگې سره تشبیه دی چې وذر په پرو تی نه په ګردینه په غبارینه په داګ تک سپینه وای نه په مخ پتری نه به تیر سری نه بزان کی نه په پکې نه به دی مسنوی حسن تا دیتی نا عربی که دا خوز خوز تشبیه سرور کی گئی که عربی شیرونه میلی و بیدت خدر اللہ و رام و خباو ها محبوبه دا سی خوز لکه دا اگه نو سپین زروالی تماعیل اسو عالمان وی دا اگه نیادی دا پاس دا اگه دا لانده چی سپینه نره جلیوی اگه جلی پشانتی و سپینه یو پستا وی نوک انهون نباید امکنون دا س پا پتای پا وزارو کی دا دا آمو جنتیانو صفت تی خودای پاک دا یو جنتی مثال بیانه دا یو مسلمانو یو کافر تیر شویده یو پخواه و نورم تیر شویده پخواه یو مسلمانو یهودا او مرگر یو مطروس او کافرو دی مسلمانو اشنیو دی کافر په زور کو چی دی کافر که خودای بچک او دنیا کم تیر شویده یو مسلمان او بل سڑیو آه نارو یوازه دغه کوم تجارت وکاو غټه وکړه پیسې تقسیم کړې سلور زر اشرفی د غوره سې سلور زره اول شو په غزر روپې باندې ځان لازم وکاو زر اشرفی دایبل مارګریټې خبر شوې وي خدای مال جنت کې زپې جنت کې ځان لازم وکا عالم حاضر اشرفی دغه په نوم غیرات مزرګ اقبل ساڑی پا غزمک بانی په زر روپی بانگلی، زر اشرفی بانگلی جوڑا که دی چی دی خبر شدی ویو خدای ما لپی جنت کی بانگلی جوڑا که دی خستا پا نومر که اقبل پس چی بانگلی جوڑا که پا زر اشرفی ازان لخشتاوا دو دوی خدای ما که دی جنت فوری فخید دنیا بسیده د دغه دگنه ڈکی دگن دگین اغه ځان له غلامانو او نوکرانو برابر کړ هغه د کور سامان په باخیزر اشرفه دې خدای زپه د جنت سامان کواله سلور سره د خدای په نوم ورک اغه په سورځي هغه چې پیسې د لاړې فقیرو شو دی خپل مرګ لري له لارو یا ستغه چلا هغه ورته قالا ک هغه سلور زرا اشرفه دې سپړي دا ورته می ما په ځان له جنت کې ځمکا واهشت په بنگله ورې مې پ دی سا هغهندلې خ بیا به مونږ جمع دی کېږ او خلی زه ته خپل بګلی ل زه تاله پیسې نهبر سرې پس م شوي دا خو هغېو منظر پیش کوي دا هر چا ک دی او دا مننظر خدا پاسرف د قې په شکم نه پیش کوي برتم دی بل تا ته خراب به خل خو سراب نه ک نه ته به ګورې چې ستا دوستانانه چا سرهله په دوستانه د هغه سری سری چې هغه د آخرت نه منګري نو پځانو یریګا په دوستانه د شرابې سړی پرځانو یریګا په دوستانه د پودری سړی غل سړی کار بدل لو ګوري کته ډیر وېسې سړی خواري مومون گزارې مو نه کې مو خورن خانه زه دنه مو دا را کېګم دابه اختیارم متاثر کې خراب خلخ سره باندې کې نه قرآن شریف کې د ذکر خوړې د هغه باور یارانو منظر پرېښکې حال قائل من هم او بو ایو جنتی پا دوی که اینی کان لی قرین دیکھ پلو مرگلو تا بو ای زماغو پا دنیا کی او دوستو یقولو ما تبیوی اینکا لن ستا پا دی خبر یقین دی ایذا متنا و کننا طراب و معظاما خچ منگروشو و خور یا دوکیشو ایننا لما دینون منصر با کتاب کی گی ای چستا په دې یقین دي چې مونږ به د بیا د بارا جمع د کیغو حساب برا سره کیږي امام ورته وی چې او بیا خو یې سامرهاله هغه بده دا بچرته تللې دې په جنت کې نه دا خدای د ترخوا ورته ویل شي ګوره د دوزخ ته منظر درته خوين قال خدای پاک ورته وای هل انتم مطلعون ګوره دوزخ نزار تماشا ګورون فقام الله الذي خلقنا شنا غناز په ټيليويژن سره د نړیش کراچه کې سړی او تبېدل توینه نو جنت کې به مخامخ بورت خدای د دوزخوکي فطلع دا جنتي سړی به داسې وګوري فرأهودي بوینه غ خپل دوست فی سوا الجنحيم فميند دوزخ کې دی با خپل دوست هم نيچې دوزخ په میند کې کان دې ورته وای تنہ قسم بخود ان کتل تر دین قریب او چې تاسو غر کړی وي تاسو غن کړو زبانی مکافر کڼ ولولا نعمت رب کی خدای نه عام پمانوي لکنتم من المحضرین زبم تاسو راز دغه دایکه پروته هغه وسمه دی به دا جنت دی نو روزا نه تیا نه دا خوشاله نه وي ګوره مونږ به دوپاره مروسو یعنی بس برخو ختم وصف مزيد فما نحن بمجيتين من بدوباره مرسغ يعني بها مرق نشتا إلا موت تنن اندار علاوة درنب مرق نباس مر ختم وما نحن بمعذبين نبا لا العذاب راكي ديشن إن هذا هو الفوض العظيم خدا ويدالوية كامي عبيدة لمثل هذا فلي عمل العاملون دي خشالون امتون دا پار ده عملو كنه كان ما سر دمر الوية خشاله تا دا صدیق afar لګبانو کې منځک اوس وختي ما سفین کې تبلیغ والو یو حدیث بیان کړی جنگ تبوک د غلط تلو خیبر له ساحه ما له غنیمت یو کنه بعضو به خرید و یو صحابي و نن مډی ریسیو ګټل وي سمرا وی دریس او قیمه سپینو زرو ګټل یو خیاس لوی خرپې 2000 روپې ته جوړش وی 2000 روپې مېو ګټل حضوره <مزوری> پاک د دين د ويا کټه در تخيم ويا بيج سړي مونږ کيو برکات او تاسو کيو برکات مونږ بي ندينا راويا زه کته پسه لګ وخته او د اخرت د خوشاله به وير نو خو نه وای لمس له دا دي خوشاله نه العاملون کار دیو کي کار کوونګم قسم دی چې سړي د جنت خوشاله وي نه او يقيني بي د دنيا خدا ټول يا بس دې وصل الله د جنتیانو په بیان کې رب العالمین د جنت د بازو نیمتونو ذ کورو دغې د شام او د غ دخوررو او د جنت د یو سړي او د هغې دوزخی خبرې بیا خ پاک آخر کې دا دغ کامیابی ده د دی د پاه محنت و کې اوس خ وي دغه شي خ دی که دا بل شي خ دی نا جنان ثیان انداخه خوشحالي که کړ د دوزخيان د پاره مې چې ستیا تیار کړی دی واخري په خپل اندازه ولا جاوې نو چې کمشې پهفي دا غي مناسب عامو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن کمل ما استعوا لا چې کم مخک دې شو ام شجره الزقوم اقه د زقوم اونم په خره زقوم اونه شیدا ان جاننا فتن نه تللی ظال دا د زخم کوونه ذریع د امتحان او د ابتلاګر زولې د ظالمان خدای پاکووي زخم به د د زخیانوخواه کې نو چې د کاافان واورې د نو ق مټوخې شوړي اولی دا چې زفم کو غجر تهوي یو کچو ته وي نو غجرې او ک چې زمون خوار ک په لاښ شوه دا واقعې د برپې جببه کې بربرې افرییق ک او جه. ایکی زقوم کچ او تاوی او خجور, خجور او تاو او خجور کچ خودیر خودی یاو بیم دای تراس کهو چه دو زقو اور دین اور کی شین بوٹی سک گئی اور خوصوزور که یون آغا شین بوٹی زرغونول کئی خدایو اوی لده ای زقوم نمچ بیواری دو نده خدای دا امتحان زریع گرزی دا دوی دا بار دنیا کی امتحان خدایو اوی اگا خجور او کچ ندی این نهاشا تخرج فی اصل الجحیم روزی با پویخ د دوزخ کی طلعها دا سرونه دا غی غنچک کعنه روس شیاطین لک سرونه د ماارانو دي ماارانو پشان د مار چھ جچی د دا د شیط ناس سا سار پانی دی لک چھجا د ما نچ خدای ہوئی د دوزخ و ندانو خجوره او کوچ ندی نا د دوزخ و نان دا چې دوزخ کې کیږي او رې نسوځي چې کوم شي په یوځه کې کیږي هغه ذرېده هغه د جون کتا سره چې ترانې نو د سمندر په نه خرڅي د سمندر اونې د غټ په شکل دا مرجان چې دی به مرجان او مرجان دا سمندر ګټي دی کنه نو هغه غټي په غټي اونار په اور کې خدای پاک باز سجنه کوي بازي چنجي کوي بازي مګي کوي هغه په اور یو چینجی دغه تسمندر وای هغه مې بزی کړي ناغه پتنګانه چې کوم دی کې اور ډیر بل شي ناغه پکی کیږي هغه په خیالوزی مال بشروړي وزري نو چې یو سیز په اور کې پیدا کیږي هغه یو نسوږي اي ومګه دغه چې انغه اور مګي چې کوم دی کې ډیر عمر او همیشا اور بلیږي نو مګي پکی پیدا شي اماګه سروړت کوي کېږي کلهام نه لیدل نه دی کبان ګرځي په اوخه کنه نو ما او توبوځني که سره علا چا وکړي او کابان پکې ټولر از ګرځي نظرې پکې لګي بال بچره وړي او پوران کوي آگے اچي اغي د پارمو په ذریعہ د جوندو کومون پکې چا او پکتل نومرو کله بهر منجمې د شمالي تلالې روس طرفان روس نامه یا دغه بحر منجمې جنوبی جنوبي ته انته حيواناتې په ووره کې اغي نشو نومه په ووره کې اچي د اورنل کې مري نو دا شاندار بوټي فنه د وو بوټي پیدا کوي نو چې دا اور بوټي دی نو به خدای اسوان نشته چې اور یې نو دنیا کې خریدار چیز مثال لاړې ګل دې هندستان کې داسېونه اونې نشته په باغونو کې چاږي ته اور بلې نه رونش نه چې ور تیمړ کې حدا از کوم څه دنیا کې مزقومې اردو کې ورته ته هړوي او نا فن آموند پښتانه مرتضى قموي خو يوزقم عام دي د پاڼه پاڼه له پاسه چې پاڼه کیږي دا نيتم زقم وي خدای څنګه تريخ نه ده دا یو ګل ګوټي دې ته په دې برونو کیږي چې کې چکه سره وای راکی هغه با دې صنايي علاقهږي هغه بوي کوي ستا ګند د بوي کوي د دې ګوټي خاطر بل بلټي نشي پاتې کېږي اږي کمزې بل بلټي نه کیږي خدای ضروري چې له دوسته خپل د دوزخ د قم با دا دوزخ مناسبي لکه خدا پاک د قیمت او د قبر په سلسله کوي ماران او لڑا مانان بھی. نو دنیا کی مار او لڑا خدا آخرت لڑم با دا مناسبي. مناسبی ددبار و جان سردار وی دا آخرت لڑم داست دی کدی دنیا از مکی ور کی پا دی با دا تورشن بوٹی او چلی آماران این دا غشان تی دوزخ پا خطل دلوی اجدہا پا شکل ک اگه تب ورچی ده خلیتا و اگوی حل بیم مزید ورچی بی حل بیم مزید بیان اخیطا نماران را مانان ندکرم نو زکوم بای خدا دا اخیرت زکوم دنیا زکوم نه دنیا کم زکوم گنده بوٹه ده نو بیتت با جوابوشو چه تاسوی دا خجور کچ تی نده خجور کچ نده دا دوزخ خونه دا اگه وید چه دوزخ سوزینه نو دوزخ کی چی کی نو چې کوم مونږه کې فاوور کې هغه خور نه سودای هغه لا پاره خوړې او دریه د جونګن ډول نه دا سر که څار په بازو ورونو کې فرا بوینګه ګانتا هیڅ که دا اخوات نه کېږي نو مره ترخوا ګنده بودی نو خو دې دا خپلې نعمتونه په خدي کې د زقوم بودېم په دا زقوم ما دا چاوي دا به زه کېږي او سرونه کان مهورو شیطان شیطان ماتم و او شیطان شیطان تم و نو تاسی من دربه قبیح الکسرونه د شیطان او شیطان په چانه لري دلې هميشه د یو قبیح سیس حمله تشبيه د پیریوډ الک خالص د پیریانو شکل ده د دې حدیثه تشبيه تخيلي وې وې خالص لک د شیطانانو سرونه یعنی وحشي منظر ها او شیطان ماتم و نو سرونه بیداسی لکا چا جا دا مار تا دیو جنوردو که ور تا ناک پن ہوئی ناک پن چا مار چا جا دا سرونه تور مار چی کن پسردی هم لک دا دا غیونه نو خده وی تلو ها ناگی قنچکی سرونه کاننه روسو شایدین دا سی بیلک سرونه دا ماران چا جره ما یا سرن نشی تا نا نو پوا شر د من در او په حق داونه سره دا فانهم لا اکلون من ها وی ودا ګوټی خوري فما خدا دا دا خدا. خوري دا سیلوږه په خدای راولي چې دی بوې خدای نه دوزخ خورم د دوزخ د عذاب نه خدای لګي عذاب سخت نو چې دوه سختو بیا غوخري نو فمالون منها البطون خېټه په دې ډکی د لګي دا وجه چلوګه balo ko no tanna ba khuda ra wali no dibi ubu ubu adan ba de mare ki un khali no bubo wala war kishi samma inna la huma alaiha ba badida para pade para tafa sa da deone la shawab min hamim gad mashrub bi da garm o bosara win zarri o jam ba war ki in ki ba garm o ba juri shi aba da چه ده مخت دی که ده مخت سرمن بیپکی رو بردی دمرا گرمی مبایی قسم ده چه ده جانت ده نعمتونو سمیثال نشتا نو ده دوزخ ده عذاب سمیثال میدود خدا پا, پا جانت ده خیص او ده خوشالو ختم راسته را بی نو پا دوزخی ده تکلیف و ده عذاب آرست ده منظر چی سری بوری دنیا کی بسری لکاف من مرکی خدای ده او خطی کدام نوستو مئن رحم علیها دې به دې د پاړه په دې اونې د پاسه د خواراک دې